з приступки машини він дає команду. Друга рота, за мною! Лейтенант Сопко, формуйте решту екіпажів і на станцію, зв'язок по раці. Хряпнули дверцята і перші чотири автомобілі помчали безлюдним проспектом туди за місто до атомної станції. Григорій закурив жадібно затягнувся і сказав водієві, «Бідному женитися ніч мала». Мудро придумали предки, не спростуєш. Та водій, що прикипів руками до керма, нічого не уторопав, лиш те, що капітан не нервується. Усе йому як забавка, як учболий виїзд. Ото вже натура. Коли машина вилетіла на бетонку, Водій ледь розслабився і відповів. «Погасимо, капітане. На автобазу, коли загорілася, вважай мокрим мішком ураз накрили. А тут? Покропимо й порядок. Можна подрімати і дописувати пульку». Згущаване лісу повільно перехняблюючись на корінні і баюрах Виїздить директорська Волга. За її задній бампер зачепився вирваний з коренем із піщаного ґрунту кущ калини. Волочиться по землі, залишаючи сліди подряпини. На кущі вже набрякли бруньки, з яких вистромилися зелені вершечки. Незабаром мала зацвісти ця калина. «О, хтось салютує?» На честь твого дня ангела вигукнула дружина головного інженера і замитушилася на задньому сидінні, притулилася плечем до директорки. Юрко, я без окулярів поглянь, но ти, що то за мара? Чи не рештки Челленджера долетіли до нас від імперіалістів? Чи не комета Галея блудить над нашими лісами? Не бачу нічого, безжурно проказав директор, пильнуючи за дорогою. «Дітько його розбере. Наче Ісус возноситься», – хихикнув головний інженер, буцнувшись лобом у вітрове скло Волги. «Це репетиція. Через тиждень Великдень». Бабуленція у дворі казала, що 4 травня Пасха. Нарешті долучилась до балачки дружина директора. «Може, заскочимо на станцію?» Поглянемо, як там наші експериментатори. Директор. «Ми ж зареклися сьогодні про роботу, ні слова. Покарання? Завтра пропило сосиш, квартиру. Його дружина. А штрафну чарку?» Головний інженер. «Хай краще поцілує жінок». Дружина головного інженера. «Ні, не поїдемо». Спортивні костюми, алкогольний дух – не ті часи. Балачок або й анонімок не оберемось. Не варто ризикувати. Зателефонуємо Голобородьковій з моєї квартири. Якщо все – хокель, заполіруємо шашлик шампанським. І насідало. А смоли б вам гаряченької. З ацетоном, з меленим склом, з протертим полинчиком Чорнобилем. Незлобиво прокоментувала директорша і поклала руки на плечі свого чоловіка. У темних чотирикутниках вікон міської лікарні засвідчується світло. Заметушилися постаті у палатах. Зашаркотіли чопанці по коридорах, по сходах. Замиготіли білі халати і строкатий одяг хворих, які здатні ходити. Дзвонять всі телефони на станції швидкої допомоги. воріт лікарні. Вихоплюється кілька швидких. Випав із кабіни довготелесий водій, якому жартуни зв'язали ноги. Розриває путо. Запускає мотор Рафа. Чорна субота. Помотаємось, як макове зерня під макогоном. «Ви хоч виспалися?» ремствує молоденька медсестра – сідаючи в машину. «А що з того?» печально-утомлено заперечила дівчині літня лікарка. «Я вон задрімала, а таке приснилося, що не приведи Боже. Прокинулася я купа глини, яку місили слони. Два тижні до пенсії залишилася і така аварія, така біда. Поїхали вже, поїхали!» Довжелезним коридором реакторного відділення біжить, затиснувши під пахвою, актовий журнал Сергій Нечипоренко. Без білого чіпка, рука у комбінезоні в чорній кіптєві, зблизки червоних аварійних ліхтарів шмагають його по лиці, і здається, що очі його теж то спалахують, то гаснуть, як у робота. До земетристів викликайте ту вашу маму. До земетристів сюди. У мене смак метану на зубах і пече у горлі хана, значить, рвонула активну зону. До земетристів. Виють сирени. Тупотять по усіх сходах ноги у білих черевиках. Хряпають масивні двері кімнат. Голосне дихання людей. Моторошне зблимування аварійних ліхтарів уздовж всього коридора. Дмитро Паливода маленькими худорлявими грудьми налягає на масивні чавунні заслінки, які розчинило вибухом. І звідти із свистом виривається радіоактивна пара. Костюм Дмитра мокрий, брудний і порваний у багатьох місцях, Обличчя блідеї постаріле, як у тяжко хворого діда. Кашель рве йому горло. Він задихається, але таки закриває заслінку. Голобородьком затикати б ці діри. Голобородьком і їхніми баранячими головами. До нього підбігає закиптюжений сажею, забризканий гудроном хлопчина. Нема Мировича, нема Ходимчука, не Чіпуренка нема. А голобородька, що він назвався, З бункера. Я його й там скотину дістану. Тікай звідси. Тобі ще жить і дітей клепати. Передай на усі блоки. Хай негайно, негайно умикають аваріку, бо се до неї і їх, і наше місто. Третій уже зупиняють. «Тікай, тобі кажу!» «А ви?» Я ще вимкну рубильника. «Буду жити, поки не знайду Голобородька чи Жова. Дмитро виштовхнув хлопчину в коридор і кинувся до енергетичного щита на верхньому поверсі.